Tövbə suhrəsi Mədinədə nazil olmuşdur. 129 ayəd Allahdan və onun peyğəmbərindən Sazış bağladığımız müşriklərə Onlarla olan əhdlərin pozulması, Əlaqələrin kəsilməsi barədə bir xəbərdarlıq. Ey müşriklər! Yer üzündə dörd ay sərbəst qəzib dolaşın, və bilin ki, Allahı aciz qoya bilməzsiniz. Allah kafirləri dünyada və ahirətdə rüsva edəcəkdir. Allahdan və onun peyğəmbərindən böyük həc günü insanlara bir bildiriş. Allahın və onun peyğəmbərinin müşriklərlə heç bir əlaqəsi yoxdur. Əgər küfürdən və şirkdən tövbə etsəniz, Bu, sizin üçün xeyirli olar. Əgər imandan üz döndürsəniz, bilin ki, Allahın əzabından qaçıb canınızı qurtara bilməzsiniz. Ey Peyğəmbərim! Kafir olanları şiddətli bir əzabla müjdələ! Müqavilə bağlandıqdan sonra sizə qarşı bir naqisli yetməmiş və sizin əleyhinizə heç kəsə yardım göstərməmiş müşriklər, Istisnadır. Onlarla əhdinizə Axıra qədər vəfa edin Şübhəsiz ki Allah mütləqiləri Əhdi nahaq yerə pozmaqdan Çəkilənləri sevər Haram aylar Onlara möhlət verilmiş zili hiccə Məhərrəm Səfər və Rəbbi ayları çıxınca Müşikləri harada görsəniz öldürün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 Allah kəlamı, Qur'anı dinləsin. Sonra İslamı qəbul etmədiyi təqdirdə, onu əmin olduğu müşriklərin yaşadığı yerə çətdir. Çünki onlar haqqı bilməyən bir tayfadır. Məsçid-ül Həramın yanında Hüdeybiyyədə müqavilə bağladığınız kəslər, bəni zəmirə və kinana qəbilələri istisna olmaqla Müşriklərin Allah və onun Peyğəmbəri yanında necə əhdi ola bilər? Onlar sizinlə doğru düzgün davrandıqca, siz də onlarla doğru düzgün dolanın. Həqiqətən Allah müttəqiləri sevər. Necə ola bilər ki, onlar sizə qalib gəlsələr nə bir anda, nə də əhdə əməl edərlər? Onlar ürəkləri istəmədikləri halda, Sözdə sizi razı salımağa çalışanlar. Onların əksəriyyəti, Allah'a asi olan, itaətdən çıxan, əhdi kozan fasiqlərdir. O müşriklər və ya onlara yardım edən Yahudilər, Allahın ayələrini ucuz qiymətə sattılar. Sonra da insanlar onun yolundan döndərdilər, İslamı qəbul etməyə mane oldular. Həqiqətən onların gördükləri iş, Necə də pistir. Onlar bir müəmin barəsində nə bir anda, nə də bir əhdə əməl edərlər. Onlar günah etməklə həddi aşanlardır. Əgər tövb etsələr, namaz qılıb zəkat versələr, onlar sizin din qardaşlarınızdır. Biz ayələrimizi anlayıb bilən bir tayfə üçün belə ətraflı izah edirik. Əgər əhd bağladıqdan sonra andlarını pozsalar və dininizi yamanlayıb təxqir etsələr, sözlərinin üstündə durmayan küfür başçıları ilə vuruşun. Onların həqiqətdə andları yoxdur. Onlar üçün heç bir andın əhdin əhəmiyyəti yoxdur. Bəlkə bu yaramaz işlərdən əl çəkələr. Ey müminlər, məyərsiz andlarını pozan, Peyğəmbəri öz yurdundan çıxardıb qovmaq niyyətində olan, Üstəlik sizinlə döyüşə də birinci başlayan bir tayfə ilə vuruşmayacaqsızmı? Məyər onlardan qorxursunuz? Əgər həqiqi müəminlərsinizsə, bilin ki, əslində qorxmalı olduğunuz məhz Allahdır. Onlarla vuruşun ki, Allah sizin əlinizlə onları əzaq versin. Onları rüsva etsin. Sizə onların üzərində qələbə çaldırıb, Möminlərin ürəklərini fərəhləndirsin. Və müşriklərin əlindən əziyyət çəkən müsəlmanların qəlblərindən qəzəbi silib aparsın. Allah istədiyi kəsin tövbəsini qəbul edər. Allah hər şeyi biləndir. Hikmət sahibidir. Yoxsa ilə güman edirsiniz ki, Allah içərinizdən cihad edənləri Allah'tan şəhərləndir. Onun peyğəmbərindən və möminlərdən başqasını özlərinə dost tutanları ayırt etməmiş, siz sərbəst bıraqılacaqsınız. Allah nə etdiklərinizdən xəbərdardır? Müşriklər küfr etdikləri barədə öz özlərinə şahid olduqları halda, Allahın məscidlərini təmir etmək onlara layiq olmaz. Onların əməlləri puça çıxmışdır. Onlar cəhənnəmdə, Əbədi qılacaqlar Allahın məhçidlərini yalnız Allaha və qiyamət gününə iman gətirən Namaz qılıb zəkat verən Və Allahdan başqa heç kəsdən qorxmayanlar təmir edə bilərlər Məhz, onlar doğru yolu tapa bilənlərdən ola bilərlər Ey müşriklər! Məgər siz hacılara su verməyi Mescidül Haramı təmir etməyi Allah'a və Qiyamət gününə iman gətirib, Allah yolunda cihad edənlərlə eyni tutursuz? Onlar Allah yanında eyni olmazlar. Allah zalim tayfanı doğru yola yönəltməz. İman gətirib, hicrət edənləri, Allah yolunda malları və canları ilə vuruşanları Allah yanında ən yüksək dərəcələr gözləyir. Onlar nicat tapanlardır. Rəbb-i onları özündən bir mərhəmmət, razılıq və içərisində onlar üçün tükənməz naimətlər olan cənnətlərlə müjdələr. Onlar orada əbədi qalacaqlar. Ey mükafat, həqiqətən Allah yanında Ey iman gətirənlər, əgər atalarınız və qardaşlarınız küfrü imandan üstün tuturlarsa, onları özünüzə dost bilməyin. Sizdən onları dost tutanlar, özlərinə zülm etmiş olarlar. Yə Məhəmməd, de, əgər atalarınız, oğullarınız, qardaşlarınız, övrətləriniz, Qohumlarınız, qazandığınız mallar, Kəsad olmasından qorxduğunuz ticarət, Xoşunuza gələn məskənlər sizə, Allahdan, onun Peyğəmbərindən Və Allah yolunda cihaddan daha əzizdisə, Allahın əmri gəlinciyə qədər gözlüyün. Allah fasikləri doğru yola yönəltməz. Allah sizə bir çox yerlərdə, Həmçinin hünəyin vuruşu günündə kömək etdi. O gün çox olmağınız xoşunuza gəlsə də, bir faydası olmadı. Gün dünya sizə dar oldu, sonra dönüb qaçdınız. Sonra da Allah öz peyğəmbərinə və möminlərə arxayınlıq nazil etdi. Köməyinizə mələhlərdən ibarət görmədiyiniz əskərlər indirdi və kafirləri əzaba düçar etdi. O kafirlərin cəzasıdır Bundan sonra Allah Yenə də istədiyinin tövbəsini qəbul edər Allah bağışlayandı Rəhmidən Ey iman gətirənlər Müşriklər Batinləri xəbis Eytiqadları puç və iyrənc olduğuna Su başına çıxdıqdan sonra yuyummadıqlarına Dəstəmaz almadıqlarına Və cənabət qüslü etmədiklərinə görə, Doğrudan da murdardılar. Özlərinin bu ilindən sonra, Məscid-ül Hərama yaxınlaşmasınlar. Əgər yoxsulluqdan qorxursunuzsa, Bilin ki, əgər Allah istəsə, Sizi öz neymətindən verib, Mütləq dövlətli edəcəkdir. Allah hər şeyi biləndir, Hikmət sahibidir. Kitab əhlindən Allaha və qiyamət gününə iman gətirməyən, Allahın və Peyğəmbərinin haram buyurduqlarını haram bilməyən və haq dini İslamı qəbul etməyənlərlə zəlil vəziyyətə düşüb öz əlləri ilə cizyə verincəyə qədər vuruşun. Yahudilər, üzeyir Allahın oğludur. Xaçpərəslər də Məsih İsa Allahım oğludur dedilər. Onların ağzında gezən bu boş sözlər, Daha öncə küfr edənlərin, Mələklər Allahın qızlarıdır deyənlərin sözlərinə bənziyir. Allah onları öldürsün. Necə də yalana uyub, haqdan döndərilirlər. Onlar Allahı qoyub, Alimlərini və rahiblərini, Məryəm oğlu Məsihi özlərinə tanrılar qəbul etdilər. Halbuki onları ancaq bir olan Allaha ibadet etmək əmr olunmuşdur. Ondan başqa heç bir tanrı yoxdur. Allah pak və müqəddəsdir. Ona şərik qoşulan bütlərlə heç bir əlaqəsi yoxdur. Allah müşriklərin ona şərik qoşduqları bütlərdən uzaqdır. Onlar müşriklərin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 Yahudi alimlərindən və Xaçpərəs rahiblərindən çıxıb insanların mallarına haqsızlıqla yiyir və onları Allah yolundan döndərirlər. Ya Muhammed, qızıl-gümüş yığıb onu Allah yolunda xərcləməyənləri şiddətli bir əzabla müjdələ. O gün, qiyamət günü yığdıqları qızıl-gümüş Cəhənnəm ateşində qızdırılıb alınlarına, böyürlərinə və kürəylərinə dağ basılacaq oğlara, bu sizin özünüz üçün yığıb saxladığınız mallardır. Yığdığınız mal dövlətin əzabını, acısını dadın deyiləcəkdir. Həqiqətən, Allah yanında ayların sayı, göyləri və yeri yarattığı gündən bəri Allahın kitabında 12-dir. Onların dördü, Rəcəb, Zülqədə, Zilihidcə və Məhərrəm haram aylardı Bu, doğru dindir. Ona görə də həmin aylarda özünüzə zülmə etməyin. Müşriklərin hamısı sizinlə vuruşduqları kimi, siz də olarla vuruşun və bilin ki, Allah mütləqilərlədir. Həqiqətən haram ayları gecikdirməyin. Məsələn, Rəcəbi Şəbana və ya Zülqədə zilhiccə və məhərrəmi gecikdirib səfərə yaxud başqa bir aya saxlamaq, ancaq küfrü artırmaqdır ki, bununla kafir olanlar doğru yoldan azdırlarlar. Onlar Allahın haram etdiyi ayların sayını düzəltmək, Allahın haram buyurduğunu halal etmək məqsədi ilə onu bir il halal, bir il haram sayarlar. His əməlləri onlara gözəl görünmüşdür. Allah kafir qövmü doğru yola yönətməz. Ey iman gətirənlər! Sizə nə oldu ki Allah yolunda döyüşə çıxın deyildiyi də Yerə yapışıb qaldınız? Yoxsa ahirətdən vazgeçib dünya həyatına razı oldunuz? Halbuki dünya malı, ahirət yanında yalnız cüzvi bir şeydir. Əgər sizə əmr olunan bu döyüşə çıxmasanız, Allah sizə şiddətli bir əzav verər və sizi başqa bir tayxı ilə əvəz edər. Siz isə döyüşə çıxmamağınızla, Allaha və Peyğəmbərinə heç bir zərər verə bilməzsiniz. Allah hər şeyə qadirdir. Ey müminlər, əgər siz Peyğəmbərə kömək etməsəniz, Allah ona kömək göstərmiş olar. Necə ki, kafirlər onu Məkkədən iki nəfərdən biri olaraq çıxartdıqları, Hər ikisi mağarada olduğu və öz dostuna, Qorxma, Allah bizimledir dediyi zaman göstərmişdir. O vaxt Allah ona bir arxayınlıq nazil etmiş, Onu sizin görmədiyiniz əskərlərlə müdafiə etmiş, Kafirlərin sözünü alçaltmışdır. Yalnız Allahın sözü ucadır. allah Yenilməz qüvvət, hikmət sahibidir Ey möminlər Ağırlı-yüngüllü, qocalı-cavanlı Atlı piyada, güclü-güçsüz Dövlətli kasıb Hamınız cihada çıxıb malınız canınızla Allah yolunda vuruşun Bilsəniz bu sizin üçün Nə qədər xeyirlidir Əgər o, dəvət olunduqları yürüş Asan əldə edilən mənfəət Dünya malı yaxud qənimət bu orta mənzilli bir səfər olsaydı Onlar mütləq sənin ardınca gedərdilər Lakin yorucu, məşəqqətli məsafə Təbuk səfəri onlara uzaq gəldi Bununla belə olar Əgər gücümü çatsaydı biz də sizinlə bərabər səfərə çardıq deyə Allaha and içəcəklər. Onlar yalandan Allah'ı and içməklə özlərini həlak edirlər. Allah isə onların yalancı olduqlarını bilir. Allah sənə bağışlasın. Doğrudan işənlər sənə bəlli olmadan, Yalancıları tanımadan, Əvvəl ney üçün onlara cihadda iştirak etməyə izin verdin? Allaha və ahirət gününə iman gətirənlər, Malları və canları ilə cihat etmək barəsində səndən izn istəməzdir. O saat cihada çıxarlar. Allah mütləqiləri tanıyandır. Səndən cihada çıxmamaq üçün izn istəyənlər, ancaq Allaha, ahirət gününə iman gətirmeyənlər və ürəkləri şək şübhiyə düşənlərdir. Onlar öz şübhələrində tərəddüd edib duralar. Əgər onlar çıxmaq istəsəydilər, Ona hazırlıq görərdilər. Lakin onların davranışı Allaha xoş gəlmədi, Buna görə də cihada çıxmaqlarına mani oldu. Onlara, evdə oturanlarla, Qocalar, zəiflər, qadınlar və uşaqlarla bərabər, Siz də oturun deyildi. Əgər münafiqlər sizinlə birlikdə cihada çıxsaydılar, Yalnız içinizdə pozuntunu, fəsadı artırar, ...və sizi fitnəyə uğratmaq üçün aranıza soğulardılar. İçinizdə onlara qulaq asanlar da vardır. Allah zalimləri tanıyandı. Onlar əvvəldə ühüd döyüşündə fitnət üretmək istəmiş... ...və sənin üçün bir para işləri alt üst etmişdilər. Nəhayət onlar istəmədikləri halda... ...haq gəldi və Allahın əmri zahir oldu. Onlardan mənə döyüşə gitməyə izindir... Məni fitnəyə salma deyənlər dağır. Bilin ki, onlar özləri fitnəyə düşmüşlər. Şübhəsiz ki, cəhənnəm kafirləri bürüyəcəkdir. Sənə bir yaxşılıq nəsib olsa, onların halı pis olar. Sənə bir müsibət üzversə, biz tədbirimizi qabağcadan görmüşük deyər və sevincək halda dönüb gedərlər. De, Allahın bizim üçün Lövf-i məhvuzda yazdığından başqa bizə heç bir şey yüz vermez O, bizim mixtiyar sahibimizdir. Buna görə də müminlər yalnız Allaha təvəkkül etsinlər. De, biz Allahın özü tərəfindən və ya bizim əlimizlə sizi əzaba dükar etməsini gözlədiyi misalda, siz bizlərə ancaq iki yaxşı işdən, zəfər çalmaqdan və şəhid olmaqdan birinin gəlməsini mi gözləyirsiniz? Doğrusu biz də sizinlə birlikdə gözləyirik. Münafıqlara de: İstər könül xoşluğu ilə, istər zorlamalarınızla xərc deyim. Onsuz da Allah tərəgahında sizdən qəbul olunmayacaqsınız. Çünki siz fasik bir tayfasınız. Onların xərclədiklərinin qəbul olunmasına mane olan yalnız Allahı və onun peyğəmbərini inkar etmələri, namaza təmbel-təmber gəlmələridir və istəmiyə-istəmiyə xərcləmələridir. Yə Peyğəmbərim, münafiqlərin nə malları, nə də oğul uşağı səni təəccübləndirməsin. Allah, olarla ancaq münafiqlərə dünyada əzav vermək, kafir olduqları halda canlarını almaq istər. Münafiqlər sizdən olmaya-olmaya, mütləq sizdən olduqları barədə Allaha andı çərlər. Lakin olar, qorxaq bir zümrədir. Əgər olar bir sığınacaq, Və ya gizlənmək üçün mağara, Yaxud girməyə bir deşi yer tapsaydılar, Tələsi ora üst tutardılar. Onlardan sədəqələr barəsində Sənə eyib tutanlar da var. Əgər sədəqədən onlara bir şey verilsə, Razı qalar, verilməsə, Dərhal qəzəblənərlər. Karş münafiqlər, Allahın və Peyğəmbərinin onlara verdiklərindən razı qalıb, Allah bizə kifayətdir, Allah bizi öz neymətindən bəxş edəcək, Peyğəmbəri də sədəqədən, Biz həqiqətən Allaha ürəkdən bağlananlarıq deyərdilər. Sədəqələr, Allah tərəfindən müəyyən edilmiş, Bir vacib əməl olaraq, Ancaq yoxsullara, Ehtiyacı olan, lakin utandığından el açıb dilənməyən miskinlərə, zəkatə yığıb paylayanlara, ürəkləri müsəlmanlığa isinişib bağlanmaqda olanlara, iman gətirib hələ kamil mömin olmayanlara, azad ediləcək kölələrə və ya boyuna kəffara düşüb verə bilməyənlərə, həmçinin borcu ödəməyə imkanı olmayan borcdulara, Allah yolunda cihad edənlərə və yolculara, pulu qutardığı üçün yolda qalan, vətəninə qayıda bilməyən müsafirlərə məxsusdur. Allah hər şeyi biləndir, hikmət sahibidir. Münafiqlər içində Peyğəmbəri incidib, o hamını dinləyən, hər sözü eşidib inanan bir qulaqdır deyənlər də var. De, o qulaq Sizin üçün bir neymətdir. Allaha da inanır, Möminlərə də. O, sizdən iman gətirənlər üçün rəhmətdir. Allahın rəsuluna əziyyət verənləri isə, Şiddətli bir əzab gözləyir. Ey möminlər! Onlar sizin razılığınızı qazanmaq üçün, Münafiq olmadıqları barədə Allah'ı and içirlər. Əgər onlar mömindirlərsə, Bilsinlər ki, Allahın və onun Peyğəmbərinin razılığını qazanmaq daha vacildir. Məyər bilmirlərmi ki, Allaha və onun Peyğəmbərinə qarşı çıxanı, İçində əbədi qalacağı cəhənnəm adışı gözləyir. Bu isə çox böyük rüsvayçılıqdır. Münafiqlər, Yürəklərində olanı xəbər verəcək bir surənin nazil edilməsindən çəkinirlər. De, siz isteyəzə etməyinizdə olun. Allah qorxub çəkəndiyiniz şeyi üzə çıxaracaqdır. Ya Muhammed, onlardan Tebük döyüşünə gedərkən səni lağa qoyan münafıqlərdən nə üçün belə etdiklərini soruşsan? Biz ancaq söhbət edib zarafatlaşırdıq diye cavab verəllər. De, Allah'a onun ayələrinə və peyğəmbərinə istehzam edirsiz. Əbessiyə üzr istəmirəm. Siz iman gətirdikdən sonra daxilinizdəki ikiyüzlülüyü bir uza verməklə, Allahın əmrlərini unutmaqla artıq kafir oldunuz. Aranızdan bir qismini tövbə edəcəyinə görə bağışlasaq da, digər qismini günahkar olduğu üçün əzaba düşər edəcəyik. Münafiq kişilərlə münafiq qadınlar bir-birinin eynidirlər. Onlar insanlara pis işlər görməyi əmr edər, Yaxşı işləri qadağın edərlər. Hələ əlləri də bərkdir. Onlar Allahı unuttular, Allah da onları unuttur. Həqiqətən münafiqlər Allahın itayətindən çıxmış fasiklərdir. Allah münafiq kişilərə, münafiq qadınlara və kafirlərə, İçində əbədi qalacaqları cəhənnəm odu və əd etmişdir. Ateş, Əzab onlara kifayətdir. Allah onlara lənət elədi, mərhəmətindən qovdu. Onları daimi bir əzab gözləyir. Ey münafiqlər, siz özünüzdən əvvəlkilər kimisiniz. Hələ onlar sizdən daha qüvvətli, mal dövlət, övlad baxımından daha artıq idilər. Onlar dünyadakı qismətlərindən həzz alıb bəhrələndilər. Siz də özünüzdən əvvəlkilər kimi, dünyadakı qismətinizdən ləzzət alıb bəhrələndiniz. Siz də onlar kimi yalan batalığına yuvarlandınız. Onların əməlləri dünyada da, ahirətdə də puça çıxmışdır. Onlar, özlərinə zərər eləyənlərdir. Məyər onlara özlərindən əvvəlki nuh, ad, Səmud dayfasının, İbrahim qövmünün, Mədiyyən əhalisinin və mötəfikilərin şəhərləri altüst olmuş Lut tayfasının xəbəri gəlib çatmadı mı? Peyğəmbərləri onlara aşkar möcüzələrlə gəlmişdilər. Allah onlara zülmədən değildi lakin onlar özlərinə zülmə etdilər. Mömin kişilərlə mömin qadınlar bir-birinə dostdurlar. Onlar insanlara yaxşı işlər görməyi əmr edər, pis işləri yasaq edər, namaz qılıb zəkat verər, Allaha və Peyğəmbərinə itaət edəllər Allah əlbəttə ki, onlara rəhm edəcəkdir. Allah həqiqətən yenilməz qüvvət, hikmət sahibidir. Allah mümin kişilərə və qadınlara, ağacları altından çaylar axan cənnətlər, və ədin cənnətlərində gözəli məskənlər və əd buyurmuşdur. Onlar orada əbədi qalacaqlar. Allahdan olan bir razılığı isə, bunların hamısından daha böyükdür. Bu, böyük qurtuluşdur. Ya Peyğəmbər, kafirlərə və münafiqlərə qarşı vuruş, onlarla sərt davran, onların məskəni, Cəhənnəmdir. Oran nə pis yerdir. Münafiqlər, Allah'a andıçırlər ki, Peyğəmbər haqqından nalaiq sözlər deməyiblər. And olsun ki, Onlar küfr sözünü demiş, İslamı zahirən qəbul etdiyidən sonra kafir olmuş, müvəffəq olabilmədikləri bir işə girişmişdilər. Münafiqlərin, Peyğəmbərə və müminlərə qarşı kin-küdurət bəsləmələrinin səbəbi, yalnız Allahın və Peyğəmbərinin öz neymətləri ilə onları varlandırmasıdır. Bununla belə, əgər ikiyüzdülülərindən və digər yaramaz əməllərindən tövb etsələr, onlar üçün xeyirli olar. Yox, əgər imandan üz döndərsələr, Allah onları dünyada və ahirətdə şiddətli bir əzaba mübtəla edər. Yer üzündə onların bir dostu, nə də bir imdada çəkanı var. Münafiqlərin bəzisi də Allahla belə əhd etmişdi. Əgər Allah bizi öz neymətindən mal dövlət bəxş etsə, biz mütləq sədəqə verəcək və sözsüz ki, əməli salihlərdən olacaq. Allah öz neymətindən onlara istədiklərini ehsan buyurduqda xəsislik etdilər, və əhdə vəfa etməyib itaətdən də üz döndərdilər. Onlar elə, ZATƏN DÖNÜKDÜLƏR. Allaha verdiyiləri vədəx laf çıxdıqlarına, Yalan danışdıqlarına görə, Allah da onların ürəyinə, Qarşılaşacaqları günə, Qiyamət gününə qədər davam edəcəyini fəq saldı. Məyər o münafiqlər bilmirdilər ki, Allah onların ürəylərindəki sirlərini də bilir, Gizli danışıqlarını da Və Allah qeybləri çox gözəl biləndir Künüllü suretdə bollu sədəqə verən müəminlərə tənə edənləri Və güc bəla ilə əllərinə düşəni Təsəddüq edən kəsləri məzxəriyə qoyanları Allah özü məzxəriyə qoyacaqdır Onlar şiddətli bir əzaba düşar olacaqlar Ya Peyğəmbərim O münafiqlər üçün istər bağışlanma dilə, istər diləmə. Onlar üçün yetmiş dəfə bağışlanma dilə səndə, Yenə Allah onları bağışlamayacaq. Bu onların Allahı və onun Peyğəmbərini inkar etmələrinə görədir. Allah fasik tayfanı doğru yola yönəltməz. Təbuk döyüşündə iştirak etməyib arxada qalanlar, Allah'ın Resuluna karşı çıkarak evde oturup kalmalarına sevindiler Allah yolunda malları ve canları ile cihad etmeyi istemediler Ve müminlere bu istide dövüşe çıkmayın dediler Ya Peygamberim de cehennem odu daha istedi Kaş bileydiler Kazandıları günahların cezası olarak az gülüp çok ağlasınlar Əgər təbuk döyüşündən sonra Allah səni Mədinədə qalıb cihada çıxmayan münafiqlərdən bir dəstənin yanına qaytarsa və onlar səndən döyüşə çıxmaq üçün izn istəsələr, de, mənimlə əsla cihada çıxmayacaq, mənimlə birlikdə heç vaxt heç bir düşmənə qarşı döyüşməyəcəksiz. Çünki əvvəlcə evdə oturmağa razı oldunuz, İndi də arxada qalanlarla Qadınlar və uşaqlarla birlikdə evdə oturun. O münafıqlardan ölen heç bir kəsin namazını heç vaxt qılma. Qəbrinin başında durma. Çünki onlar Allahı onun peyğəmbərini dandılar və fasik olaraq öldülər. Onların namal dövləti nə də oğul uşağı səni heyrətə salmasın. Allah bununla o münafiqlərə ancaq dünyada əzav vermək və kafir olduqları halda canlarının çətinliyi ilə çıxmasını istər. Allaha iman gətirin. Onun peyğəmbəri ilə birlikdə vuruşum deyən bir surə nazil edildiyi zaman, aralarında sərvət sahibi olanlar səndən izin istəyib, qoy biz də döyüşə çıxmayıb, evdə oturanlarla bir yerdə qalar deyərlər. Münafiqlər, Arxada qalan qadınlar, Uşaqlar və xəstələrlə bir yerdə qalmağı Özlərinə rəva bildilər. Onların ürəkləri mühürlənmişdir. Buna görə də, Allahın öyüd nəsihətini, Cihadın səvabını, Ondan boyun qaçırmağın rəzalətini anlamazdır. Lakin Peyğəmbər Və onunla birlikdə olan möminlər, Mallar və canları ilə cihad etdilər. Bütün nimətlər, Məhz olarındır. Nicat tapanlar da, Məhz olardı. Allah olar üçün, Əbədi qalacaqları, Ağacları altından çaylar axan cənnətlər hazırlamışdır. Bu, böyük qurtuluş və uğurdu. Bədəvilərdən təbüq döyüşünə getməmək üçün izn almağa üzrxaklar gəldi. Allah'a və onun peyğəmbərinə yalan söyləyənlər isə, Üzür belə istəməyib evlərində oturgular. Onlardan kafir olanlara şiddətli bir əzab üzverəcəkdir. Allaha və onun Peyğəmbərinə sadiq qalmaq, heç bir pisliyə meyil etməmən şərti ilə, acizlərə, qocalara və anadan gəlmə zəiflərə, xəstələrə və cihad yolunda sərf etməyə bir şey dəpa bilməyənlərə heç bir günah yoxdur. Yaxşı işlər görənləri də, Üzürlü səbəbə görə evdə qaldıqda, Məzəmmət etməyə heç bir əsas yoxdur. Allah bağışlayandı, Rəhmədəndi. Döyüşə getməyə, Minidən ötürü yanına gəldikdə, Sizin minməyiniz üçün bir heyvan tapmıram deyərkən, Cihad yolunda sərf etməyə bir şey tapabilmədikləri üçün, Kədərdən, Gözlərindən yaş axı-axı geri dönənlərdə də heç bir günah yoxdur. Ancaq varlı olduqları halda, Döyüşə getmək üçün səndən izn istəyənlər məzəmmətə layıqlar. Onlar cihada getməyib, Arxada qalanlarla bir yerdə qalmağa razı oldular. Allah onların ürəklərini, Qazandıqları günaha görə mühörləmişdir. Buna görə də onlar başlarına gələcəyi müsibəti bilməzdər. Döyüşdən geri dönüb yanlarına qayıtdığınız zaman, onlar sizdən üzr istəyərlər. Onlara belədir. Əbəsiyyə üzr istəməyin. Onsuz da sizə inanmayacaq. Allah əhvalınızdan bizi xəbərdar etmişdir. Bundan belə əməlinizi Allah da görəcək, onun Peyğəmbəri Sonra qeybi və aşkarı bilən Allahın huzuruna qaydarılacaqsınız. O da sizə nə etdiklərinizi xəbər verəcəkdir. Yanlarına qayıtdığınız zaman, onları məzəmmət etməməniz üçün, yalandan Allahı and içəcəklər. Siz də onlardan vazgeçin. Çünki onlar murdardılar və qazandıqları günahların cəzası olaraq, Düşəcəkləri yerdə cəhənnəmdir. Onlardan razı olasınız diye qarşınızda Allah'ı and içəcəklər. Siz onlardan razı olsanız da, Allah fasiq bir tayfadan razı olmaz. Bədəvilər, küfür və nifah baxımından daha pis və Allahın öz Peyğəmbərinə nazil etdiyi hökümləri, cahillikləri üzündən bilməməyə, başa düşməməyə daha layiqdilər. Allah, Hər şeyi biləndi, hikmət sahibidir. Bədəvilər içərisində elələri vardır ki, Allah yolunda xərcləlikləriniz yansıyar və bundan xilas olmaq üçün başınıza belalar gəlməsini gözləyərlər. Möminlərə arzu etdiyiləri bəla öz başlarına gəlsin. Allah hər şeyi eşidəndir, biləndir. Bədəvilər içərisində elələri də vardır ki,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 bu işlə başqalarından irəli düşən mühacirlərə və ənsara, həmçinin yaxşı işlər görməkdə onların ardınca gedən kimsələrə gəldiydə, Allah onlardan, onlarda Allahdan razıdırlar. Allah onlar üçün əbədi qalacaqları, ağacları altından çaylar axan cənnətlər hazırlamışdır. Bu, böyük qurtuluşdur.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 Sonradan eşitliyiləri pis bir əməli bir-birinə qarışdırmışlar. Ola bilsin ki, Allah onların tövbələrini qəbul etsin. Həqiqətən Allah bağışlayandı. Rəhmədəmdir. Yə Məmməd, Onların mallarından sədə qal. Bununla onları günahlarından təmizləmiş, hak etmiş, mallarına bərəkət vermiş, Əməllərinin səvabını artırmış olarsın. Onlardan ötürü dua et. Çünki sənin duan Onlar üçün bir arxayınçılıqdır. Allah, Hər şeyi eşidəndir. Biləndir. Məyər olar, bilmirlər ki, Allah qullarından tövbə qəbul edər, Sədəqə alər, Və Allah tövbələri qəbul edəndir. Yəhəmlidir. Deyil, Ey insanlar, istədiyinizi edin. Allah, onun peyğəmbəri və müəminlər əməllərinizi görəcəklər. Siz qeybi və aşkarı bilən Allahın hüzuruna qaytarılacaqsız. O da sizə nə etdiklərinizi xəbər verəcəkdir. Bədəvilərdən və Mədini əhalisindən böyüşək etməyənlərin bir qisminin dəyişi Allaha qalıb. Allah ya olara əzab verəcək ya da tövbələrini qəbul edəcək. Allah hər şeyi biləndir. Hikmət sahibidir. Zərər vurmaq, küfr etmək, möminlər arasına təfriqə salmaq məqsədi ilə, əvvəllər Allaha və onun Peyğəmbərinə qarşı müharibə edən kimsədən gəlib onlara rəhbərlik edəcəyi təqdirdə, göz qulaq olmaq üçün məhçid düzəldən və biz bununla yaxşılıqdan başqa bir şey istəmədiydiyi and içənlərin həqiqətən yalancı olmaları barədə Allah özü şahidliyi edəcəkdir. Ya Muhammed orada heç vaxt namaz qılmaq. İlk gündən binası təqva üzərində qurulmuş məccid namaz qılmağına daha layiqdir. Orada paklanmağı sevən insanlar var. Allah pak olanları, özlərini cismən təmizləyənləri, mənəmə güsurlardan, çirkinliklərdən qorumağa çalışanları sevər. Elə isə, məccid binasını Allah qorxusu və rizası üzərində quran kəs daha yaxşıdır, yoxsa uçulmaqda olan bir yerin kənarında qurub, onunla birlikdə cəhənnəm oduna yuvarlanan kəs. Allah zalim tayfanı doğru yola yönəltməz. Onların qurdulu bina,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 Allahdan daha çox əhdə vəfa edən kimdir? Etdiyiniz sövdəyə görə sevinin. Bu böyük qurtuluşdur. Onlar, Allaha tövbə, ibadət və şükür səna edənlər, oruç tutanlar və ya cıha doğrunda, elm təhsil etmək üçün yurdundan ayrılıb başqa yerlərə gedənlər, rükü və səcdə edənlər, Yaxşı işlər görməyi əmr edib, pis işləri yasaq edənlər Və Allahın hədlərini halal haramı quruyanlardır Ya Muhamməd, elə möminləri cənnətlə müjdələ Müşriklərin cəhənnəmli olduqları müsəlmanlara bəlli olduqdan sonra Onlarla qohum olsalar belə Peyğəmbərə və iman gətirənlərə Onlar üçün bağışlanma diləməyi yaraşmaz İbrahimin öz atası üçün bağışlanma diləməsi isə Ancaq ona verdiyi bir vədə görə idi Atasının Allaha düşmən olması İbrahimi aidin olduqda O öz atasından uzaqlaşdı Onunla bütün əlaqələrini kəsti Həqiqətən İbrahim Allaha çox dua edərək Yalvarıb yaxaran və həlim xasiyyətli bir zat idi. Allah bir tayfanı doğru yola yönətdiyidən sonra, Qorxub çəkinməli olduqları şeyleri özlərinə bildirmədən, Onları haq yolundan çıxartmaz. Həqiqətən, Allah hər şeyi olduğu kimi layiqincə biləndir. Həqiqətən, güvlərin və yerin mülkü Allaha məxsusdur dirildən də, öldürən də odur. Sizin Allahdan başqa havadarınız və köməyə çatanınız yoxdur. Allah, müsəlmanlardan bir qisminin ürəyi şək şübhəyə düşüb, Peyğəmbərdən və cihaddan dönmək üzrəyikən, həqiqətən Peyğəmbərə mərhəmət edib, Şətin saatdə onun arxasınca gidən mühacirlərə və ənsara tövbə nəsib etdi. Sonra da onların tövbələrini qəbul buyurdu. Onları bağışladı. Çünki o həqiqətən onlara qarşı çox şəfqətli, çox rəhəmlidir. Həmçinin təbuk döyüşündən geri qalmış üç nəfərin də tövbələrini qəbul etdi. Belə ki, dünya onlara dar olmuş...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 və imanında, sözündə, işində doğru olanlarla olun. Mədinəllərə və onların ətrafında olan bədəvilərə döyüşdə Allahın Peyğəmbərindən geri qalmaq, ondan özlərini kənara çəkmək, belə çətinliklərin özlərinə üz verməsini istəməmək, beləliklə də özlərini Peyğəmbərdən üstün tutmaq yaraşmaz. Çünki, Allah yolunda onları elə bir susuzluq, yorğunluq və açdır üzvürməz, kafirlərin qəzəbinə səbəb olan elə bir yerə onlar ayağı basmaz və düşməndən elə bir bəla, müsibət görməzdər ki, onların müqabilində onlara yaxşı bir əməl yazılmamış olsun. Həqiqətən Allah yaxşı işlər görənlərin mükafatını zayi etməz onların sərf etdiyiləri elə bir az çox xərc, cihad zamanı Peyğəmbərlə keçdiyiləri elə bir vaadi olmaz ki, Allah qiyamət günü əməllərinin qarşılığını daha gözəl versin diyə, əvəzində onlara savab yazılmamış olsun. Ehtiyacı olmadıqda, möminlərin hamısı birdən cihada döyüşə çıxmamalıdır. Barı hər tayfadan bir dəstə dini elmləri örgənmək, Sonra da dindarlarını öyrətmək üçün qalsın ki, cemaati döyüşdən qayıtdığı zaman onları Allahın əzabı ilə qorxutsun. Bəlkə onlar eldi etdikləri biliklər sayəsində yaramaz işlərdən, nalaiq hərəkətlərdən çəkinsinlər. Ey iman gətirənlər! Yaxınlığınızda olan kafirlərlə vuruşun. Qoy onlar sizdən özlərinə qarşı sərtlik görsünlər. Birinci Allah mütəqilərlədir. Bir sure nazil edildiği zaman, o münafiqlərdən, bu sizin hansınızın imanını artırdı deyənlər də var. Möminlərə gəlincə, hər bir sure onların imanını artırar və onlar bu surelərin nazil olmasını sevinərlər. Qəlblərində xəstəlik, şəkk, şübhə, nifak olanlara gəldiydə isə, Hər bir surə oların murdarlığı, küfrü, nifaqı üstünə bir murdarlıq da gətirər və onlar kafir olaraq ölərlər. Münafiqlər ildə bir-iki dəfə belaya giriftar olduqlarını görmürlərmi? Bununla belə yenə tövbə edib ibrət almırlar. Münafiqlərin yaramaz işlərindən, qəbahətlərindən xəbər verən bir surə nazil edildiyi zaman bir-birinə baxıb, Müsəlmanlardan sizi görən varmı diye soruşur. Görən yoxdursa dönüb aradan çıxırlar. Onlar haqqı anlamaz bir tayfa olduqları üçün Allah da ürəklərini imandan xeyirdən döndərmişdir. Sizə özünüzdən bir peyğəmbər gəldi ki, Sizin əziyyətə düşməyiniz ona ağır gəlir. O sizi çox istəyir. Möminlərə şəfqətlidir. Mərhəmətlidir ya Peyğəmbərim Əgər olar Sənə iman gətirməkdən Əmirlərinə itaət etməkdən Üz döndərsələr De Mənə təkcə Allah yetər Ondan başqa Heç bir tanrı yoxdur Ona təvəkkül etdim mən O Böyük ərşin sahibidir